Esteu escoltant a Ràdio Palafrugell, el 107.8 de l'AFM, també a través de radiopalafrugell.cat, si ens esteu escoltant per internet, i nosaltres doncs, a continuació parlarem d'una iniciativa que va sorgir fa unes quantes setmanes a casa nostra i en aquest cas doncs té com a protagonista la revista El Nou Empordà i nosaltres ens posarem en contacte amb la seva directora, l'Eva Vidal, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Eva. Donya. Donz Eva, eh, primer de tot, gràcies per atendre la nostra trucada i d'altra banda, expliquens una micaeta en què consisteix aquest projecte, aquesta iniciativa que heu titulat Broadway. Donz, mira, el projecte va sorgir arrel doncs, del COVID-19, de, de la situació que estem vivint i de la que hem tingut doncs, a la revista, que portem 4 mesos parats i vam decidir doncs, que, com que no sabem quina és la finalitat del paper d'aquí en un futur, doncs van dir, doncs mira, hem vist la problemàtica que hi havia de les botigues, que estaven tancades, que no podien vendre el seu producte, doncs van decidir, doncs, obrir una plataforma, que és un petit marketplace, uh -huh. que això ve ser similar, doncs, com a un Amazon, que és gegant, però aquí seria en petit, no? Perquè el comerç de la Costa Brava, començant aquí, ara per Palafrugell, que és davant d'està la revista i, i bueno, estem nosaltres, doncs, més que res pel fet que el comerç comenci a, a, a indagar sobre aquest tema del món de, ja de les xarxes, que ja s'està fent, com almenys a la venda online. Mm -hmm. f... Molta gent hi ha -hi a la venda online perquè bueno, jo soc de les primeres, perquè jo soc del tu a tu d'anar la botiga, de xerrar, de parlar, però veiem que és un món que s'està introduint ja des de fa molts anys i que aquí també s'ha d'actualitzar i ens hem de posar el dia. Mm -hmm. uh, de fet, doncs, uh quan hi ha una crisi d'aquest tipus no? sempre eh, se sol dir que és també un moment per a oportunitats això ho heu, ho heu sabut detectar no? vosaltres i veient doncs, que eh, teníeu problemes doncs, per, per publicar la revista crec que en aquests mesos no s'ha publicat oi Eva, doncs vau decidir tirar endavant aquesta iniciativa eh, explica'ns també, ja que aprofitant que tenim aquí al costat de, de la línia telefònica, explica'ns també com, com us ha afectat a vosaltres eh, a nivell doncs, de publicació eh, aquesta, aquesta situació actual. Aviam, ens afectat moltíssim. Des del 14 de març a fi, a, vam repartir la revista de mar i ja al mes de ja la revista no va sortir. Primer perquè, clar, els negocis estan tancats, vivim de la publicitat. I, mm -hmm. I, clar, si tot està parat, nosaltres també. El paper no va poder sortir fins a la fase 3, que va ser per la revista de Sant Joan. I, clar, jo vaig decidir que el mes de juliol no la podia treure perquè les botigues, els comerços, els restaurants han de fer han de fer calaix, han, és que han vist tancats tant de temps que, que ens hem tingut que reinventar tothom, no? I, i per això el Nou va decidir crear aquesta plataforma i engegarla ara conjuntament amb la revista d'agost, uh -huh. i, bueno, és una opció de que, com que la revista d'agost ara a partir de, del mes que sortim a agost, sortirà cada dos mesos, parem agost, octubre i desembre, fins a final d'any, sí. per veure com va tot, per veure com evoluciona, per veure i que no tornem a caure una altra vegada amb una fase 2 o fase 1 perquè no estiguem tancats. de a dir, eh, com que no sabem, és una incertesa el que ens presenta el futur, no sabem, preferim anar amb cura i tenir la revista cada dos mesos en comptes de cada mes. mm -hmm. Uh, doncs aquesta serà una de les novetats que tindrem doncs, aquest agost que tornarà també la, la revista al, al carrer en format uh, paper no? en format doncs, uh, que es pugui tocar que això agrada encara a molta gent i per tant doncs, tam també hi ha gent que, que, que ho ha trobat a faltar uh, en aquest sentit uh, al voltant d'aquesta plataforma d'aquesta iniciativa. Um, com està sent la resposta? Fa encara nou mes, fa tres setmanes, no? que la vau engegar. Com està sent la resposta? Perquè també sé que esteu ho, ho vau fer no? en col·laboració amb l'Associació de, de Comerç d'aquí de, de Palafrugell, amb Oxigen. Uh, com esteu vivint aquestes primeres setmanes d'aquesta iniciativa? Aviam, en principi fa dues setmanes que vam fer, o dues o tres setmanes, el de... Amb, amb oxigen, amb la verba, vam estar fent un live mm -hmm. aquest així, per, per, per presentar-lo i tot a Instagram, la resposta ha sigut bona, la gent està interessada, la gent ha a fer diverses visites, la veritat és que la resposta ha sigut positiva. Però com que encara ens falta, estem en un procés que encara ens ha falta a, a acabar alguna coseta, doncs encara no està engegada. L'únic que passa és que la gent va demanar informació, i estic fent visites, la gent... Jo penso que serà bo de cara més endavant, de dir, quan ja hi comenci a arrencar, la gent ja tira tirada, tira tirada perquè és una cosa que la gent també ho necessita, perquè el petit comerç no és d'aquells que puguin dir oh, mira, vaig a fer una web, vaig fer una botiga online, perquè això costa molt, i si no en saps, costa encara molt més. I si tens algú que t'ajuda, com nosaltres, doncs vinga, hem dit, va, provem-ho i aviam... Aviam com va, però l'arrencada de moment ha sigut positiva. Uh -huh. Per aquella, aquells comerços, aquells petits establiments d'aquí, de casa nostra, i també doncs, de, de la comarca, perquè això crec que has dit que és, la idea és que sigui extensible a tota, a tota la comarca, com, com es pot posar en contacte amb tu, Eva, com per, per sumar-se a aquesta plataforma? Val, mira, jo, el que m'has comentat abans, com havies comentat el tema d'oxigen, amb la Vera vam, vam arribar un acord, que tota aquella gent que estava associat a Oxygen uh -huh. doncs tindrien, un, tindrien, un, tindrien un descompte. Es pot, pot venir qualsevol client, eh, si és a dir, tant com si no, però sí. si estan a l'associació, els comerciants tindran un petit descompte. I llavors jo el que he fet és posar en contacte les associacions de diverses poblacions, com Torruella i Calamós, i a partir de quina treballant amb ells. Que la gent... O, o sigui, tu entres a Brava Way i allà hi ha ja surt un petit... Uh, com a, a parador perquè tu puguis contactar amb nosaltres, sí. mm -hmm. via mail o via telèfon. Això, o mirant la revista del Nou, si entenen el meu telèfon o el meu correu, poden, es poden posar en contacte amb mi, i jo vaig a fer la visita i els hi explico. Perfecte, doncs aquesta és la manera per, per també eh, posar-vos en contacte amb, amb l'EVA, amb aquesta iniciativa per intentar doncs, donar més visibilitat al, al petit comerç, que durant aquests mesos doncs ha estat un dels més afectats per aquesta crisi i segurament eh, molts eh, d'aquests comerciants han dit «Ostres, si tingués pàgina web o si hagués estat a internet, doncs poder no m'hauria afectat tant». Eh, al final, davant d'una possible Re, um, possible retrocés en no? les fases com tu deies, doncs podria ser també una bona oportunitat per, de cara a la tardor si, si això s'acabés doncs, uh, uh, consumant, no? com sembla que pugui haver un rebrot doncs uh, de poder-hi estar no? ¿En quins plaços esteu treballant per ja tenir-ho tot muntat, Eva? En, qui, perdó? En, en quins plaços, vull dir us moveu per ja tenir-ho tot apamat deies que encara ah. quedaven alguns detalls, no? Sí, només ens falta crear el que és la, la plataforma de passarel·la, que és perquè la gent pugui pagar amb targeta de crèdit, i, i ja ho tenim enllestit, eh? mm -hmm. perquè ja, si entreu, ja hi ha gent que ha entrat ja les seves, els seus productes. O sigui que jo penso que en breu, quan una setmaneta més, coses així, ja podem començar ja... I quan surti la revista ja hi haurà publicitat, ja, hi ha bastant, ja tenim Instagram, tenim Facebook, del Brava Ways, és dir, que ja comencem ja a donar-li una una cara i una bona plataforma per fer, donar tota la informació possible. Molt bé, doncs bravaway.com aquí trobareu aquesta informació i també podeu fer una miqueta el xafarder d'aquestes eh, botigues, d'aquestes establiments que ja han començat doncs, a posar el, els seus productes eh, en aquesta plataforma. Eva, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem doncs, que aquesta plataforma, aquesta iniciativa, eh, sigui tot un èxit perquè eh, pot ser un bon impuls per al comerç de, de, de casa nostra, de, de Palafrigel, però com tu deies també d'altres municipis de d'aquí de la comarca. Gràcies per atendre la nostra trucada. Gràcies a vosaltres per comptar i per poder donar-me l'oportunitat de poder explicar aquí a Ràdio Pala Fregell. Moltíssimes gràcies.